יהושע, פרק כ"ד ויאסוף יהושע את כל שבטי ישראל שכמה, ויקרא לזקני ישראל ולראשיו, ולשופטיו ולשוטריו, ויתייצבו לפני האלוהים. ויאמר יהושע אל כל העם, כה <קו> אמר אדוני אלוהי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, טרח אבי אברהם ואבי נחור. ויעבדו אלוהים אחרים. ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען, וארבה את זרעו, ואתן לו את יצחק. ואתן ליצחק את יעקב ואת עשיו, ואתן לעשיו את הר שעיר לרשת אותו. ויעקב ובניו ירדו מצרים. ואשלח את משה ואת אהרן, ואגוף את מצרים כאשר עשיתי בקרבו. ואחר הוצאתי אתכם. ואוציא את אבותיכם ממצרים, ותבואו הימה, וירדפו מצרים אחרי אבותיכם ברכב ופרשים ים סוף. ויצעקו אל אדוני, וישם האפל ביניכם ובין המצרים, ויבא עליו את הים ויכסהו, ותראינה עיניכם את אשר עשיתי במצרים, ותשבו במדבר ימים רבים. ואביא אתכם אל ארץ האמורי היושב בעבר הירדן, וילחמו אתכם, ואתן אותם בידכם, ותירשו את ארצם, ואשמידם מפניכם. ויקום בלק בן ציפור מלך מואב, וילחם בישראל, וישלח, ויקרא לבלעם בן באור לקלל אתכם. ולא אביתי לשמוע לבלעם, ויברך ברוך אתכם, ואציל אתכם מידו. ותעברו את הירדן, ותבואו אל יריחו. וילחמו בכם בעלי יריחו, האמורי והפריזי והכנעני, והחיטי והגרגשי, החבי והיבוסי. ואתן אותם בידכם. ואשלח לפניכם את הצרעה, ותגרש אותם מפניכם, שני מלכי האמורי, לא בחרבך ולא בקשתך. ואתן לכם ארץ אשר לא יגעת בה, בערים אשר לא בניתם ותשבו בהם, כרמים וזיתים אשר לא נטעתם אתם אוכלים. ועתה יראו את אדוני, ועבדו אותו בתמים ובאמת, והסירו את אלוהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצרים, ועבדו את אדוני, ואם רע בעיניכם לעבוד את אדוני, בחרו לכם היום את מי תעבודון? אם את אלוהים אשר עבדו אבותיכם אשר מעבר הנהר, ואם את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם. ואנוכי וביתי נעבוד את אדוני. ויען העם ויאמר. חלילה לנו מעזוב את אדוני, לעבוד אלוהים אחרים, כי אדוני אלוהינו, הוא המעלה אותנו ואת אבותינו מארץ מצרים, מבית עבדים. ואשר עשה לעינינו את האותות הגדולות האלה, וישמרנו בכל הדרך אשר הלכנו בה, ובכל העמים אשר עברנו בקרבם. ויגרש אדוני את כל העמים, ואת האמורי יושב הארץ מפנינו. גם אנחנו נעבוד את אדוני, כי הוא אלוהינו. ויאמר יהושע אל העם, לא תוכלו לעבוד את אדוני, כי אלוהים קדושים הוא, אל כנוהו. לא יישא לפשעכם ולחטאותיכם. כי תעזבו את אדוני, ועבדתם אלוהי נכר, ושב והרה לכם, וכילה אתכם, אחרי אשר היטיב לכם. ויאמר העם אל יהושע, לא, כי את אדוני נעבוד. ויאמר יהושע אל העם, עדים אתם בכם, כי אתם בחרתם לכם את אדוני, לעבוד אותו. ויאמרו, עדים! ואתה, הסירו את אלוהי הנחר אשר בקרבכם, והטו את לבבכם אל אדוני אלוהי ישראל. ויאמרו העם אל יהושע, את אדוני אלוהינו נעבוד, ובקולו נשמע. ויכרות יהושע ברית לעם ביום ההוא, ויישם לו חוק ומשפט בשכם. ויכתוב יהושע את הדברים האלה בספר תורת אלוהים. וייקח אבן גדולה, ויקימיה שם, תחת העלה, אשר במקדש אדוני. ויומר יהושע אל כל העם, הנה האבן הזאת תהיה בנו לעדה, כי היא שמעה את כל אמרי אדוני אשר דיבר עמנו. והייתה בכם לעדה, פן תכחשון באלוהיכם. וישלח יהושע את העם, איש לנחלתו. ויהי אחרי הדברים האלה, וימות יהושע בן נון עבד אדוני בן מאה ועשר שנים. ויקברו אותו בגבול נחלתו, בתמנת סרח אשר בהר אפרים, מצפון להר גש. ויעבוד ישראל את אדוני כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע, ואשר ידעו את כל מעשה אדוני אשר עשה לישראל. ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו בשכם, בחלקת השדה אשר קנה יעקב מאת בני חמור אבי שכם במאה קסיטה, ויהיו לבני יוסף לנחלה. ואלעזר בן אהרון מת, ויקברו אותו בגבעת פנחס בנו, אשר ניתן לו בהר אפרים.